Дмитро здивовано глянув на мене, а я ще раз порадив йому не розмовляти про кохану навіть з близькими друзями без потреби. Він же про все знатиме сам. Щира закоханість загострює почуття правди, до фізичного болю загострює, до муки, до відчуття голоду. Я сказав Дмитрові кілька слів про віру. Він дивився на мене так само здивовано і зосереджено похитував головою. Ми з ним сягнули висоти відвертості ще в студентські літа. А коли таке трапляється, то надовго. Складним буває тільки шлях до висоти. Цікаво, що мить відвертості з козиренком та окунем прийшла до мене відразу. Затим льотчиком від першого листа – з баритоном Василем Біликом повільно, але також настала. Бували ж випадки, коли відвертість так і не з'явилась. Тоді взаємини переходили в іншу якусь якість, інакшу форму, як у мене з годиком. Чоловіча відвертість взагалі річ особлива. Вона буває чи повною, чи ніякою. Принаймні так у мене. Можу приймати людину, цілком вірячи їй. Чи й мовчати, не бажаючи прохопитись ані словечком перед нещирим знайомцем. З Дмитром від початку йшло на повну відвертість. І розмову нам ніщо не могло перервати. Навіть вітер за вікнами, навіть радіо, навіть мій телефон. З телефоном у нас... Уклалися непрості стосунки. Ми один одного дратували. Телефон дринчав, як відірвана на даху бляха. Я не ворушився, і Дмитро лише злякано вів шиєю на кожен дзвінок. Нарешті він не витримав, припинив просторікувати про незбагненність акторських душ і подивився на мене благально, неспроможний витримувати телефонні муки. Не треба було зважати на Дмитра, бо тот дзвонив Анатолій Георгійович Годик, вірн тато. Він заторохтів про свою доню і про те, що нікому не дозволить знущатися, так відчайдушно говорив, аж на себе не схожий був. Потім він сказав про сестру Людмилу і про те, що належить кому-кому а мені пам'ятати, бо от діяч, і тут сестру притулив. Я поклав трубку на коліна і вирішив поміркувати про те, який я егоїст і як людям важко зі мною. Трубка поцвірінькала трохи, потім цокнула і затакали короткі гудки. Я поклав трубку поруч за апаратом, і вона ритмічно бібікала там, наче новонароджена голодна тваринка, скоцюрблена біля своєї чорної опецькуватої мами. Сидів Дмитро, невтішений моїми порадами. Але я повторив йому ще раз, що не хочу знати про кохану жінку нічого крім того, що повідомить вона сама чи я сам відчую. А коли покластися на базарних плитух, то взагалі не можна буде жити на світі. Я говорив про людей з оперного театру, згадував друзів. Натягались павутинки між історіями життів, нитки, промінчики. тисячне подумалося про те, як переплуталися усі на світі життєписи. Сьогодні в мене нічого не напишеться. І не треба. Зате думається гарно. Невидимі сиділи з нами в кімнаті дві жінки. Ми зараз вип'ємо за них віру та женю. І вони не порушать мовчання чоловіків, які люблять їх і не дозволять принизити. Втім, Дмитро все одно не питиме нічого, крім томатного соку. Віддавно на тім стоїть, ще з студентських літ. Що ж, можна і так. Уривок з листа Коли я викладаю нашим мучним історію, то думаю, що завтрашній Андрій Іванович Поліщук –